أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون على إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء على إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون مقصد د صورت بقره بیان د څلورو مسلو اوله مساله اثبات د توحید د ثابتول چې الله په ذات او صفاتو کې یو دو دی دویمه مساله اثبات د رسالت د ثابتول چې الله همیشه د پاره پیغمبران علی گلی د خلکو د اصلاح لپاره دریمه مساله په دې صورت کې د jihad فی سبیل الله توحید او رسالت د پاره کوشش کول مهنت کول او څلورمه مساله په دې صورت کې د انفاک فی جهاد د پرمال لګاول صورت په سلوور برخو کې تقسیم دي اوله برخه سل آیاتونه ده په دې سلو آیاتونو کې اوله مسأله چې اثبات توحید دی بیانېږي دویمه برخه کې دویمه مسأله اثبات رسالت بیانېږي تر آیت نمبر 251 یو وال تر یو 253 پورې ده او دریمه برخه چې 29 وال 259 پورې ده په دې کې دریمه مسأله jihad فی سبیل الله بیانېږي او تلورمه برخه ایت نمبر 240 پنس 99 تر اخر پوره دا پاغه کې انفاک فی سبیل الله بیان یی بیا دا برخه چې سل ایتونه ده په سل ایتونو کې سل ایتونه په دریو بابونو کې تقسیم دي اول باب شل ایتونه ده په دې شلو ایتونو کې بیان کړي د دریو ډلو هغه درې ډلې چې په صورت فاتحه کې مختصره بیان شوې وي انعام تاليهم مغضوب علیہم او ضوالین او ورسره اخیره کې په دې شلو آیتونو کې په اخیره کې دو می سالونه د اور او د وبو بیان شو تر دې ته اول پینځو آیتونو کې د مؤمنانو پنده صفاتو وویل حکم د دنیا او حکم د آخرت بیان شو حکم د دنیا او چې دا خلک طرف ہدایت تیریفه دربدوینا او حکم د آخرت یو چې دا خلک کامیاب دي دعا آیتونو کې د منکرینو صفات بیان شو او حکم د دنیا او حکم د آخرت بیان شو حکم د دنیا یو چې په دوی د دوی په زونو غوګونو سترګونه الله پر دی لګولې دي موهر لګولې ده د دوی د ګناده وجنه او حکم د اخرته بیان شو چې ولهم عذاب عظیم دوی لپاره عذاب وی لوی بیاات نمبر 9 اتمنا د درې مدلې بیان شروع شو چې په دی اتو آياتونو کې اتمنا وله تر شپاسم نمبر آیه ته پورې بدئاتونه کله صفاتونه درې میډلې چې منافقان دی دوالین دی داغو تفصیل کوي اوله صفاتونه صفاتونه بیانایي تر دې ته پوری مونږ پینځه صفاتونه یو صفات مونږ چې من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم په خلما د ایمان دا وکه خو د ځړنه د ایمان والا نه دی په خلای ینیو دی پردې کبل رقم دی دویم صفات موږ ذکر کړو آیت نمبر 9 کی چوخا دون الله والذین امنو دقیقا دا الله سره او اوه کسانو سره چې ایمان ولادي الله سره ټګین کیږي مطلب خپل خیال کې د دې څخه ګومان کوي چې مخه بس ا کار وکړو مخه بس الله به بخي یعنی yani پر دې کې دسي خوشاله دي چې موږ الله په دې کارونه ننیسي کوم کارونه چې موږ کوو او دریم صفت و ما ی دوی کې شعور نشته تلورم صفات فی کلوبې مړو ندې پردې کې مرض ده د منافقته او پینزم صفات دماکان یو ځبون دا دروژن دی دروغ کوونکې او دروغ ويونکې دي او حکم د اخرت ذکر کوبمینس کې ولهم عذاب علیم او دوی له عذاب دردناک نن ریسیب کې مونږه شپغم صفت ذکر کوو د درې مډلې د منافکانو چې فساد اسلامي کئب کار د فساد او دوی دو مونږ چکو اصلاح کوو وای ذا کېل لهم او کله چوي لشي دوی ته لا تفسدو فی الارض فساد مکو پز مکه کی قالو ويدا منافقان انما نحن مسلمون انما بشکه نحنو مونږ مسلمون اصلاح کوون کیو دغه قسم فساد وی یو قسم فساد فساد دنیاوی وی, وی. او یو کیسه فساد تبلیغی کی فساد دینی دنیوی فساد نه مراد زنا شو غلا شو قتل شو ڈاکا شو ادارې نور غونهونه دیتو تبلیغی فساد دنیوی او یو فساد دینی وی دینی فساد نه مراد کوم فساد ده دینی فساد نه مراد دا ده چې اوسړه دین جامه کې غلطه عقیده خوري چې اوسړه دین پجامه کې غلط اعمال خوري نادر دینی فساد دي ده دا قران د ايتونونو مشتبه ايتونونو کوم ايتونو کې غلط عقيده ثابت شي دا هغه ايتون له استفاده سره په خلکو کې خپل غلط عقيده چې کوم د جوړکړي ځانه هغه بخوري دا رنګه یو عمل د چا پیغمبر اسلام نه دی کړی او دې هغه ملبه جوازونه لټی دین پاجاما کې نو د دې زنه مراد ګره دنیوي فساد نه ده زکه دنیوي فساد خو چې هې چا, چا مغه زاستانه ده یو مسلمان د سیویو چې د ځنازه کومه د ښکار کومه د اصلاح کار ده هې چا مرته نه دی ویلي ای چوکم قتل ته ای چوکم صحیح نه د اصلاح کار نه وی دا کې ته چوکم د اصلاح کار نه وی غلط چوکم د اصلاح کار نه کول خلک په دې پویږي چې دا کارونه څه شي دي کارونه دي دا موږ ناروا کو دلته چې د فساد نه مراد نو دینی فساد مراد ده چې دین پجامه کې دوی فساد لړی لکه منافکانو به څه کول منافکانو به خلک قران نه کول د مديني منافکانو، د نبی اسلام په زمانه کې چا بچ ورته وی چې وردا خلک قران نه مومنه کوي د پیغمبر اسلام نه مومنه کوي دوی بوتوي چې نا ګوره مخو له اصلاح کار کو څنګه کار کو منګ ورته یو چخل مزدوری کوي مړا منګ ورته یی مړا خپل کار روزگار کوي بذا مونږ نه د اوسنه بستی کنه دا ایمانم راوړی خو بذا بسته کنه څل نور کی کی څوک ځانښت نور ځان په نور نه نواب ساي نو موږ کار کو دا رنگی چی پیغمبر استه حکم نه جهاد کو جهاد لزو ه دوی بخلق منې کول پسې توبه کوي په تفصيلي بیان راشي چې د منافقان ورته چې موځ په دې ګرمای کې ګرمیدا ځان مو نه نو علاورتوی ورتووایا چې د جهانم ګرمې ډیره زیاته ده دا به دوی د اصلاح یاره منغه خپل رونه د محمد خان اوذ بالله لیونی دی د خلق وجنی په زورا خودکشی دا چې سر لاټ شي او دا صحابه چې دا ملګری دا خون لیونی دی مغزونه خلاص تی نوذ بالله په ځان ندی نو منغه خپل رونه بچ کو چې خودکشی مکه وزکه د صحابه کرام او د نبی است مقابله کې غټ غټې لخرې وي او هغه ډېر زورور او مضبوط خلق بوه او صاحب کلام او کمزوري خلقو غریبانان و دومره وسینه او طاقت نه دا ورس او ورست بیا مضبوط شو بلکې ورست او ورستمه چې تون مضبوطی دل دومره دښمنه مضبوط دو اول کې عرب مقابل کې و د عرب و مقابلی مقابلی و. او مقابله کې وي او هغه عرب او قب일리 د دې په مقابله کې زوراور وي اوی سرا اصلي او مالون نو ارته وسره خډیر و نفر و سره خډې روان بيچ کله کله چورورو د دې د عربي اونې ول تقریبا عربي اونې ول یمن او عمان او د دبي او د غټو علاقې چکل صاحب کرم اونې ولې نوباي مضبوط شو خو البته دوښمن به مضبوط راغو البته یو وخت ایران دوښمنو او بل وخت روم دوښمنو کیسره او کسره لکنه نسبا چې امریکا او روس یا چین او امریکا د دوښمنه شي نو څنګه چې د دوی مزبوطه دا غواړي چې دښمنه مضبوط کړي دوی به خلک باندې کول جهادنه چې موږ نه مو وژنې دا غو سخ کار دي او موږ نوې جهاد وکوي جهاد کوي خو دې غټو خدا چې کله کله شي مضبوط شي به کوي جهاد د ګټل قران ویلي دټوري خبرې سورته ال عمران کې او سورته توبه کې او صورت انفال کې دوی به موږ اصلاح کړو موږ د اورون څخه اصلاح کړو دا رنګي مخکمه وي چې قران به خلک باندې کول <سؤال> او ویل چې دا موږ اصلاح کړو نورم ډیر غندو نه پکې وو دین پاجاما کې به خلک دوه دوه کول مولانا روم یو واقعي ذکر کوي حالکه د مولانا روم چې کوم واقعيات دي هغه یو قسم لکه حقیقت نه لري خو هغه دغه واقعيات جوړ کړې دي د پوي د لپاره د کومې سمثالونو ذکر کړې دي چې انسان پوه شي په خبره باندې نو مولانا روم چې هغه یو واقعي ذکر کړي د وي د سليمان عليه په زمانه کې وې یو کبوتر چې او غراغو او کاوترا او هغه سليمان عليه السلام ته هغه سليمان عليه السلام ته اړيزه وکړه چې فلانی سړی زما نر چکم کاوترا ده دګه دا کوم کاوترا چې ولغلي و دا ماده وا او د ماده ورته وی چې زما نر چکمو هغه فلانی سړی وځلې ده کار کړې ده نو چې سليمان عليه السلام هغه سره اگر سڑی ورتوی چی سلیمان علی السلام چې دا خو جایز کول خو جایز ده طرف نه ما خو جایز کار کړه ده ته سلیمان علی السلام ورتوی چی ګور دی خو د خار کړه ده خار خو جایز ده ستاده نر چکم کوترو د دغه خار چې د جایزو ستاره ز خوب بنیاد ده دا دغه واقع کی دي حقیقت نه لري خدایو قسم پوی د پاره مونږ واقع کی او کی, کی والا والا باقصد صرف سبق دی حقیقت مند لري ولا ولا ته پتره نو خود هم مقصد صرف هغه د دین کوم سبق ته هغه غستل دي نو هغه ورته وی د کوتره چې ز د ما چې ما د نر چ کوم دغه د اخکار جایزو د اخکار کړي لیکن زم هغه عریضه دادا چې د مولا پجامه کې د اخکار کړي دي منګوي کدا عالم دي هم دسی ورملرون دغه واکیز کرکړي ها د مولا دس نه شي 14 څوچو کی چې والا ما پیزان مولا و اضافه کو مولا نه رو م دا په خپل کتاب کې د واقع مز ذکر کړي دا چې د کاوترې سلیم ما استم ته وې چې د د دین پجامہ کې د غ خار کړي من خو وی من په ونه ناس دوړه نه رو نو سره اوزار او چې مو سره نو او مونږ وې چې دا خو عالم ده مولا دې دا خو نه کوي مونږ بيغه م ناس تو. وڅنګه چې نږدې راغو او دم غولکه روبا سره ټک جمازه نه ریويشتو نو سلام اسلام یو غموله په دې معنی هغه ته سزا ورکړه چې تا په دوکمه باندې وله ښکار کړي نو په هر حال دی سبق دا دی چې دین پجامه کې کچوک فساد کوي نو دی آیتون المراد دغه فساد دی چې څوسړه ځانته وې دي لکه نن سبا مثال خبره مونږه قران بیانو او قران کې زموږ په معاشره کې کوم غلط عقاید دي غلط عملونو دی خلق به کې اخته دي په غلطو کیسو کې کی اخته دي غلطو خوراکونو کې اخته دي حرامو کې دا غره غلطو عقیدو کې اخته دي آیوسړې قران بیاني واغد خلکو اسلاق کړي صحیح عقیده بیاني دل دلیل سره د دل دلیل لاندې دلی صحیح عقیده بیاني د قران او سنت او صحیح عمل بیاني د پیغمبر اسلام چداکار پیغمبر کړي دا کار پیغمبر نه دا کړي دا کار قول پکاري دا کار قول نه دی پکار دا هغه حرامونه خلق منی کوي ايس وړي وې وخامه ته جه حق مساله کین او فساد خجوريږي خلق وبسر جنجال کوي پدې خبره باندې پدې بیان باندې او ته وړي چېره باندې جنجالونه مکو او دا لانجي مکو نو هغه خداکار د اصلاح کارخاري چې دا خدا خو زخ کار کوم چې دې ز د لانجو نه منی کما. لیکن دا کار اصل د فساد کار دې زکه چې دې ته د حق مسالې نه باندې او هغه موسی اسلام د قوم غون خلکه اغه دل کې ځان راوستل چې د موسس اسلام په کوم کې چې کله د خالی ورځی شروع شو دا واقع مګویل وکنه پسودې عراف کې تفصيلي واقع ده او سو د سورې بقرې کومه ان شاء الله په دریم باب کې به دا واقع کم مختصره غو ته برای شي چې الله چې په باند باندې خالی ورځی میانو بند بنکړي نو هغه کې بعض خلک جک شو او په چل باندې په هیلي باندې د بان میانو ښکار شروع کړو کاند به وټوبا سره کاند کوي میان جمع کړي خالي پورز باندې نو ایتوار پورز او د نور ورز باندې یو شمبه او دو شمبه الله یو قسم امتحان کوو په نور ورز کې میان نه وو نو دوی باغه د خالي ورز باندې چې کله میان بخډیرو یو قسم امتحان وو نو دوی په لپو کې او یا کاند به وټوبا سړي دا میان به یې کاند جمع کړو یو او دو شمبه پورز راغله او میان به داسره ویوړو کچا ورته چې کله د میان ویل ښکار کوي وې دا خو مونږ یو شمبه پورز راوړي دي حالا که اخطار میکړو د خلیپور وزباندی خوراول به د یک شمې پور وزباندی یو چل به کول د تفصیل کو چکه دغه یو ناروا کار شروع شو الله من اخکرو چې نه بکوي اخطار او پدې من عمل شروع شو ناروا کار شروع شو نو په دا ټیم کې درې ډلې شو جوړې شوې یو وړ لاغاو چې هغه به دا کار کو اخطارې کو یعنی مت د ناروا کار چې کو یو وړ لا خداوا بل ډله هغه وا چې هغه د دوی په خلاف رد شروع کو چذاب نه کوي دنه روادی خدیبن کړي دي خالي ورز بکه بخار نه کوي دغه یک شبه دو شبه پرز متاسه کوم د مايان روړې دغه تاسو چلول کوي تاسو چل د خالي پرز لاړ شي کندي وتوباسې یو جوړ کړي وا هغه ویل کې به او هغه کند کې به هغه اوبه جمع کړي له پوه شو نو چې کله به اوبه جمع کړي کې نو مايان راغله نو به به هغه کنده اغه وو به نوخلي پور یک شمې پر زبرغه ماین به ویوړه نو دا خلکو د دوی مدلې رد شروع کو چې نه دا کار م کوي نه راواده او درې مدله هغه وا رد کوونکو ته وی چې مړه کی نه غلی تاسو څه کار ده کوي خدای پوښ او دو پوښا ک ګناکار کې دا درې مدله چې کومه وا نو په څو د عراف کې الله وی چاچ رد کو ما غ بچ کړه خلکو زکه هغه مسئله بیان کړه چا چېکار کار کوه هغویې اذااب را وستو او چا چې دغه درم ګر دله چې وه دغه ه پرست خلک ک چې بندول د رد نه چرد م کوئ جنجال مجرړه وئ و دا د خلکو نامې شادوگان جوړه ذریله وجهل نه ااک د تنخوااصین او مې ګردوول دوی نه شادوگان ذریلهولی چې خلک د ستا د کار نهې کول دا منافقان وو صفته چې کله اوسړه اصلاحی د معاشري حکم مسله بیانې غلطه عقیدې باندې رد کړي د ارنګ بدعات او باندې رد کړي رسومات او رد کړي جاګه په معاشره باندې بوجوي یو قسمه هغه باندې رد کړي د دې باندې د او جنجالو نه مکه او خير ده حکمت نکاروالا یعنی مطلب سستی او کبې غیرتیو کا خلق رامات که قیسسم قسم توی به د جوړی چې تا د حاکې مص نه بند کې وذا او کله چې ویل شي دوی ته چې لا تووبدو فلر دے فساد م کوی په م کې فاد د ف دینی دے کا ځکه د دنیاوي فاد ته خو چا اصللاویل دی نه د بخي قالو ځکه ګوره که دنیاوي فادته چا ااصللاوي له کافر کېږي په دیمان دی ک چا چې ځنا خو د اصللا کار دی خکار دی کافر شو په دیمانې. ک چاوي چې دا داک غه دا کومه داښه کار دی بد کار خو دا خو اصلاح اصللا کار دی دا خو د بچوله کورته راړم دا کې کومه اغللا کومه بچوله رض راړم او ځان پاالمه خیره پاالمه یو ککیسم دلیل خو ویل که نه دا دلیل خو چلږي نه کافر کې په دی که غلاله جایزه وویلله دلته فساد مررت دینی فساد دخه قالو نوای دو چې ان نهحنو ممسلی ونه ببی شکهمونږ اصللا کوون کېمون خوه اصللا کوو مو خو دوی جنجال نه او مو خو دوی د دین نه مړې کو چې ځان م او خپل کارونه کو پیسې وګټه مړا قران څه کو قران نه کینې آسی فزول نورس بالله علا خبردار علا چې د حرف تنبيه ده حرف تنبيه هغه حرف تل کېږي لکه کله چې یو زمیدار هغه پټه اړې نو هغه دوه غیان هغه کې چې کړه یو غې لسوستي کړي زمیدار دا سر سستمغا غه دا یو غ یو قسم چ مخک وکوغله چې تییس شي یا دا بل غ چې ده، دا دا بل غ ځان سره تیز تنبی ورکې پوه شو کاشن چېور تنګلی کې و کاشن کله کله چې روور باې کار رواني کنه، نهیکي کاشن و مخکې په روور باې کار روان دی او دا کاشن دې د دا, دا تنبی ده چې مخکې خلال کوه کار روان دی یا مخکې زنګل دی یا مخکې چې د روړ بند دی پوه او د علا د علا چې د حرف تنبيه ده علامه تو کیسه تنبيه راکې چې غره خبردار خبرې لغښه ځان متوجې کغره دوی د خبرې نه غره دوکنه شي دوی چې د فساد ته اسلامي غره خبردار دوکنه شي علا خبردار مونږ او تاسو تعالیوي مؤمنان تعالیوي چې ګوره دوی د فساد ته غره اسلام د دوی په د خبره او دوک نه ش خبر دا رودرې سوچو کلو الله خبر دا ان دوی هم مفسی هم دوی د فسادیان تااکید دی کړی دی ان هم نه هم کې د ان نه د تااکید دی بیا ان نه هم, هم دا هم د ځانله ظمیر او بیا دویم هم دا زمیر فصل د دویم زمیر را وړی او مفسدون که الف لام ځان لپاره تاکید ده او مفسدون که دا جمع دا ځان لپاره تاکید ده چې نه ومه یقینا دوی د فساد ته اسلامي یکنن دوی هم دا خلک المفسدون هم دوی د فساد یانه ولکن لا يشعرون لیکن دوی نه پویږي په دې معنی چې موږ فساد کوو دوی ته خداکار کار اصلاح کوي خو اصل کې فساد یان دي چې دا خلک د حاکم سره نه باندې دشرک در رد نه بندي د بدعات او در رد نه بندي در سماعات او رواجو چې معاشره په کومه بوجونو کې اخته ده د غیر رد نه دا خلق الله دا فسد نه برغړ فسادیشتنه دی الله وی ځکه چې تر ردونه کې معاشره اسلامي نه چې معاشره اسلام نشه نو چې اسلام نشو رو رو به مغفصات طرفه روانه کی کنه نو دا څوم صفاتو شپږم صفاتو چې د فساد کارتبه اسلامي اوس ومه صفته ویزا کله لهما او کله چې ویل شي دویته آمنو ایمان راوړې کماله کڅنګ چې امنن ناسو ایمان راوړې ناس مراد صحابدي لکه ځکه چاغه ټیم کې د پیغمبر اسلام سره ایمان والے صحابه کرامو کماله کڅنګ چې امنن ناسو یا ناس مراد هغه ایمان والے دي چې هغه ایمان د قران سره برابر دي د هغه عقیده د مطابق ده د هغه عقیده او عمل د قران او سنت مطابق دي ناس مراد صحابه کرامو دغه خلقو د هغه عقیده او عمل د سره مطابقو دلته دا کما چې کوم دی امنو کما دا کما کې دا کاف چې کوم دی دا دلته موږ دوه معنی خسته شو یو معنی ماته غسته شو چې کما کې دا کاف چې دا دا دی داته په معنی د تعلیلیه واخلې تعلیلیه تعلیلیه مطلب معنی بدوسي چې وای زکیل لهما او کله چې ویل شي دوی ته چې ایمان راوړ کما د دې وجینا امنه چې ایمان راوړې نهاسو صحابه کرامو تاسو زکه ایمان راوړې د دیو جن ستا سو مشران او صحابه کرام و ایمان راوړل یو یا دا کاف مراد د کما کې دا کاف نه مراد تشبیح والی وای په معنا د تشبيه په معنا بد شي و اذا کې له لهما او کله چې ویل شي دوی ته ایمان راوړې کما په شان د هغه امنه امن الناس چې ایمان راوړې صحابه کرامو غره دو غره تل موږ د وصابه کرا کړ د د قرآن کمال دی غره د عربی کمال دی قران دسی الفاظ راوړي چای کی ته اغه کته چتون خلاصول شي اغه آیت ته خلاصول شي ته وږه استاد علم استعدادي ته غا آیت خلاصوا او ته اغه مطلبونه او مقصدونه راو باسه ځان نه غلط مفادونه نه صحیح مقصدونه چا د قران او د سنت اصول سره برابر دي نو دلته اوس ګرمږه دوه مقصد راو باسل چې دا کافي زکر راوړو په دمو غتالیلې مغه استی شو او تشبيه مغه شو نو په شی تالیلې وله کومه ګټه ده او تشبيه وله کومه ګټه ده دوه فائدې دي چې انسان کله د یو انسان اتباع کړي تابعداري کړي دوه وجونه کوي یو د دې وجنه چې زه په دیلارمن نظام د دې وجمانه په دیلارزمہ چې په دیلارمن پلانکی لاړ دی پلانکی دل په دیلارمنه لاړه ده په تاریخ کې پلانکی خلق په دیلارمنه لاړ دی نظام په زم. دیلارمنه زما چې د پلانکو غو نه کامیاب شمه پلان کې کامیاب شویلې او زم زمہ چې کامیاب شمه لکه پلان کو نه مراد پیغمبران دي پیغمبران په دیلار لاړ دی. دي زم په دیلار زمہ لکه څنګه چې پیغمبران کامیاب شوي چې زم اجزم کامیاب شمه یا کاف دی؟ هغه اولیاء وو دي یا تدیاش پک دي یا پنځ دي ارته چې دي الله معلومات دی؟ اوی بیان نه پر او چت شو توحید پر او چت شو حکومت سرې ده پر او او بیانه شروع کړو نو چې سړېوي زم دغه پلاره منځمه مسله شروع کوما د مرکب روانه کوما یری غم نه دې چی پروامنو کوما حق مسله شروع کوما یوه او سړېوي چې دغه پلاره منځمه چې هغه کا کامیاب شو نظم چی... کامیاب شمه ردیو جمع نه سړې په لار منځي نو په دغه مانا... په دغه مقصد منته په لار راځي نو بیا کاف تعلیلی واغله بیا ګور دي خوس سوچ کوي د تونکو کې چې سړ غواړی چې پهلاره معلاړ شي دی ووجبان دی چې فلانکم په دلار معلاړ وه هغه فلانک کې چې وک چې دي هغه کامیاب شوي په دلار ې په تک سره نو ځم په دلار زما زه زم کامیاب شوم نو بیا به دا کاف معه تعلیلی شي ه وذا کله هممه او کله چې ویل چې دو ته عامینو ایمان را وده. کما کمه د ووجه ایمان را وده. کما کمه د دی ووجه آمنه چې ایمان را وړی کرامو ځکه ایمان راړم. ایمان صاحب کرامو را دي زده غوی پلار مانې زم زما صاحب کرام د ایمان پلار لاړ دي زم د غوی پڅ د ایمان پلار مانې زم د ایمان پلار کامیاب شي وي دي زم د ایمان پلار اعظم چې زم کامیاب شمه په شپې باندې دا یو او کثیر دا یو سړی خدای مو وځه یو سړی چې چا پسې زی نو دوی مو وځه دغه دادا چاغه دا. پدی وځه منه چا, چا پسې چې دادا ما مشران دي زده خپل مشرانو پلار مانې زم بعض خلکو ګدا سوچ کنا نظریي چې زه د خپل مشرانو په نقش قدم منځم کله مې کوي خدای زمما مشرانو په دې لار لاړ دی او زم په دې لار منځم نو چې دغه سوچ باندې سړې په دې لار رزي د بیا کاف د لپاره تشبیر رزي ګوره ویزاک ال لهما ه وکړه چې ویل شي دوی ته امن او ایمان راوړي په شان د هغه عامه نناسو چې ایمان راوړي صحابه کرامو دې دغه ایمان باندې صحابه کرام لاړ دی او ځل دغه سي ایمان صحابه کرام راوړي دی او ځل نو زم دغه په شان ایمان راوړم زمدا وی په نقش قدم زم ایمان کې یو خدغه دوه معنی وی امید چې پوي شو وي بل خبر دلته غواړ په دې آیت کې مونږ ته د صحابه کرامو ایمان معیار ګرځولې ده tle ګرځولې ده خو بده ایتونو کې سوچ کوی د صحابه کرامو ایمان زمونږ استا... زمونږ او تاسو او د مددي منافقانو لپاره چا زمانہ کې چې کوم منافقانو دا غوی د پاره د صحابه کرامو ایمان چې څنګه ګرځولې معیاره ګرځولې تلې ګرځولې ده کخپل ایمان تلې د صحابه کرامو د ایمان سره او تله کخپل ایمان غواړي چې صحیح ایمان ولري د صحابه کرامو غنته ایمان راوړه لکه د دې سپاره د دې اولي د دې اولي سپاره, اول سپاره اخري پانو وګورل لګه آیت امر رسول او د د دې اولي سپاره اخره نه پانو آیت نمبر یو سلو و فین فاین پس پسکر ایمان راوڑی دا خلق تر قیامت پوری دا خلق طول ایمان راوڑی بی مسلمان پشان د ایمان د حقا آمان تم چی تاسو ایمان راوڑی تاسو نمرا چو گی صحابه کرام دی دکه خطاب صحابه کرام و تواقه زمانه کی کنا نبی علی اسلام تاو صحابه کرامو تاو نو فاین آمنو نو دا نوی خلک یا دا منافقان یا تر قیامت پر چکم خلق دی فاین آمنو پس کچا دی دوی ایمان راوڑی بی مسلمان آمنتو ما, آمن ما پشاند آغا چی تاو سی ایمان راوڑی بی پاقی باندې او فکاده ته نوی کنن الاربه عمومي فسملر الارب بشي روان بشي فسملر فانت وانت ولو او کچ رودي وا وختل ستاس غون دي ایمان نستاس غون دي ایمان رانوړو فئنهم انه فانما هم, فإن هم في شقاق فبشك دويده په خلاف کې الله زرده چافي بشید وی تعالی خپل طرفنا وهو سميع العليم او الله اوردون کې پوي ذات نور د صحابه کرامو ایمان ما یار ګرځي ښاکه سوټي چوتوي کې ک ایمان راوړل غواړي نو صحابه کرام ایمان راوړه ک صاحب کرام وو د ایمان دینون په سملار نه پوه شئ اوس ګورئ صحابه کرام څه رنګه ایمان راوړل صحابه کرام هک مصله کړي کنه د کړي کړي دا سستی کړي په هک کې او جته سستی کې نو ایمان دغه ایمان شو قران وحتا لوی ترغیب درکې چې دا وګون دي ایمان راوړه چې دا وګون دي ایمان درا نوړو تا تاخد قرآن هغه حکم تځه نه کړ کنه صاحب کرام خایو صاحب کرام په دین باندې ګټ کړي دي نه دي کړی او ته په دین باندې ګټه وکړي و ير دا, دا. اول وسنی جایز کړي دي متأخرینو جایز کړي دي نو متأخرین به حرام شي جایز کړي اب جایز شي او داګه ده اوس متأخرین د ورستنی ولماو ته ویل کی ورستنی دریسو کالو د او د و, و نیم سو دریسو کالنه بعد چې کوم علماء راغلی دي دوی ته متأخرین ویل کی نو چې متأخرین کینی ایو ناروا کار چې قرآن هغه ته ناروا دی ویل دی هغه جایز کی هغه جایز شي نه جایز کی هغه کار خو شه نو صاحب اکرامو ګر دین نه خرڅ کړي او ته خرڅه او ته چې پلانکی ویری پلانکی ویری دی دا بجایز شي تاخد صاحب اکرامو د има روانو تاخد قرآن هغه کوکم فزینه کړو ها صاحب اکرامو موږ چې کوم دا غم کوو پدې تری کمن صاحب کرام غم کړې دي اوس خپل ایمان تعالی صاحب کرام ایمان سره چې آیا موږ کوم د غم کوو حکومت اړیک باندې د دې تری کمن صاحب غم تیر کړې دي نه صاحب کرام غم بسر کوم درې ورځ به غمو پیرامه اسلام ته ویل چې درې ورځو ګره زیات غم به نه مناوي درې ورځ دا کوم خبر ده چې مړې مرشوي دغه بکلی زل مانځل کیږي پلان کې دغه کلیزه ده پوه شئ داغه باګه افغان ده د نشته په اسلام کې دا شي نه په شو ترینو چې مراو د منزل کی کی تلین دی پلان کی تلین دی او د پلان کی تلین دی او د پلان کی تلین دی دا ناروادی په اسلام کې غم چې وزل وشو بس بیا ختم شو خبره داغه غم بیا دوپاره المنزل نشته په اسلام کې درې ورځې نه زیات د نبی صلی الله علیه ختمي بیبي بی. امه حبیبا رضی الله وانحو د ابو سفیان رضی الله وانحو لوروا او د نبیستان بیبي بی وا زموږ مور وا دا پلار چې کلو فات شوی دی حضرت ابو سفیان رضی الله وان هو او د امه حبیبه درم اورز باندې پسلورم اورز باندې خپل غلام تی وی دی چې لاړ شمال رنجم راوړه او مالا جامیم راوړه لار دی لامبلیم دی پاکه پلار اموت شوی دی او پسلورم اورز باندې رنجی مویری دی ځان خه سنبال کړي ر چاته نه پختونه وکړه وې دامه قصدن دا کار وکړو وې قصدن دا کار زکو کو چې خلکو زدا او خېما چې دریو نه بعد غم نشته رې دریو نه بعد غم ا سړی اول منزل ته پچی دلته پک ا ودرې کا پلان کې مرشه ويرې یو کال پورې و وادنه کې یو کال پورې پوښې یو کال پورې کور کې چې غمي دا ټول رسوم او دو دواجونه دي زمون په معاشر کې راغلي او دا ټول هندوان موږ ترغلي خا يهودو نه او هندوانو تم د ده... هندوانو موږ ترغلي دي يهودو نه پدی چې موږ د دا... موږ د بني نسل يو ودته ونې سایو حکومت زمونږه پوښتې پلانان دي دا غوينه بعضه علماوي چې دا غوينه موږ نه دا, دا شیرا او باید خلکو وي چې نه په دې علاقې باندې هندوانو ژوند کړي ره په دې ټولو علاقې باندې سکانو ژوند کړي هندوانو ژوند دا خروسته مسلمانو د دې علاقو تښتولي داخله دا ک اندیا تررفته کله دا د دې باندې باچېټره د هندوانو ته د افغانستان په ټول هندوانو باچېوا پښه تشابودین غوري په دغه زمانو کی. نو منگ نا دا ژوند موږ نه د اغونو پاتې شوې دي نو غم چې صاحب کرام به کومه طریقه کړي موږ به هغه طریقه غم کوو نه که څلويختي موږ کوو دا صاحب کرامو کړي دا ويره دې چې څنګه د خیرات؟ د مو خیرات خيارات موکا خنوم د څلويختي مو ورکو چې خاص مو څلويختمو ورز خيارات بکې غریب به سکی ته به وکی غریب به سکی غریب خو په دا رسم کې تبا کړو هغه د څلويختی لپاره د خلکو د شرم د لاسه خام خایبو قرض یا ايا بچي خرسي او يا بكوم وسبل شوشي بكي خو خيرات بخامه خاكي ولي چې تلويختي بکوما بل خلك برا پوري خاندي تا غو هم جوړ کو کنه خیرات وکا که کال بعد د وسو شو وایکا که په څلور م ورځ دی وسکی دریو ورځو کیننم خيرات نچتر په اسلام کې نبی اسلام فرمایي د د نبی اسلام په مشکات شریف کې حدیث ته چې نبی اسلام فرمایي دي چې اکل جعفر رضوان هو وفات شوه نبی اسلام صاحب ته حکم کو چې چې دې د جعفر والو کرا ډوډۍ وی سي جعفر والو مانه غم د ډوډۍ ورکر وی سي دین لاندې علما وی چې مړي په کور کې بخوراک نه کوي درې ورځې ګیننه نه بلکې مړي کور والو ته بخوراک وړي ولی چې هغه مانه غم دی هغه مانه بوج دی ځکه په خبره ته و کوم ځماني کو وفات شو غشو مرشه و نکم هو پلار پلار م هو هغه ډېر خبر ده منګ قرآن ته تقریبا نو که ناست مه په ورځ می وی پوه خو او ورو کې چې دمونږه لی کمر شو د ن کمر مونږه د ننییکې د رانو م د میه را کړی پوه شو نو منږه زمونږ تر چېوو هغه ګ دو چکلیټو مکلیتونو پسې چې اوس معه به رازیې له خیره وړي کور ته به وږي تګ راضېغه او په چکلیټو او په نکلوو باندې او په باندې پوه شو دمونږه چکلتونو پسې ګو په غکې پیپل منډے کې ورځما او هغه ور زیاده جذبو غاډي کې ناشټه ما دا هر مانی د دوه قسم بوجو چې دهای بوجو ځکه نکم مرشه مو سره له خو وخت رکډم لیر امینه را کړې و اغه ټایم کې ماډه کې راغله 4:10 د کر مو غم غندې او ګرو چاکليټونو پسې چورګا او چې بو چاکليټونو مخ خلق برازیا غوړه بچو نه ګرو پوه شو نو اسلام دې خلې دین دې کک سره ور معنی امبلو کی دریو راځو غم دې تیر کا د رورزونه بعد به خپل غم ویرا کڼور زه که ته به چیو کې که غم به ما غسب پزان اډولې سې دربه درديدلې غړکې وړي دردي نور د خپل دنیا ژوندۍ تي روا د انچ ته پروتې پښه او یو کال پورې غمونه تیرې څلور ترپوز غمونه تیرې دا اسلام کې نشته ناروادي ټول دا صاحب کرامو نوي کړي په دیو جما نه امام ابن کثیر رحمت الله عليه اغه چکر د سنت تعریف کوي چ سونت ته چې ډول کېږي اغه وی چې سونت دی ته ویل کېږي چې یو کار صاحب کرام وکړي دا سونت ده او یو کار ک کا صاحب کرام نه کوي اغه سونت ده یو کار د صاحب کرامو نه کول دا ځان له سونت ده پوښتنه خبر منه وای وای وای ترکهما ترکه ترکهما ترکه رسول الله صلی کار چې پیغمبر پرخره دا سونت ده, ده, ده. ک ما فعل رسول الله صلی الله لکه څنګه چې پیغمبر یو کار کړی وي هغه کار تانګ سنت وایو کنه او دغه رنګ د اکار جیو کار پیغمبر پرې خې نه دی کړی او دغه نه کول سنت دی اوس بدري او ځکینه نه اول او دویم درې مخراتونه پیغمبر نه دی کړی صاحب کرام نه دی کړی او دا نه کول پیغمبر او دا نه کول صاحب کرام دا سنت دي خوښه د رنګ د چلويختی او کلیزه دا پیغمبر دیګری صاحب اکرم دیګری دا نه کول چيلي د اسونت دی ښه دا د صورت تعریف د غسل چي دا نه کول سنت دي په دی وجوانی پیغمبر است هم چې کله وفات شیو یو کال بعد هغه منافق بې ایمانه هغه خیرات کو د پیغمبر اسلام فکس یو کال بعد نو خالد ابن ولید رضانو ورتراغلو چې دا خیرات دی ویل کړي وې دا خو پیغمبر اسلام د پار کړي دي نو خالد ابن ولید ډیر ډیر پوي کو نه دا خو ما کړي خیراتا خالد بن وری مجبور شو و غی وجلو اغه سړی بس گرم شوی و غی سره وجلې اغه سړی شیاغانچ او دغه زمانه د اب بکر صدیق رزل الله ونه د خلافتو شیاغانچ کله اعتراض کړي په اب بکر صدیق باندې یو اعتراض نام کړي چې اغه د خالد رضی الله ونه دغه منافق به ایمانه قصاص نه وغسته نو اغه جواب علما دا کړي چې داغه ورونه چې اغه سیمو سمانانو اغه یې اریزه کړي نه د قتل نو هغوی ویر دي چې د کاس و والله که وی د پته زمونږ د ور ناراوا کار کوي او په نارووا کار کېوو وجل شوي د خاید وړید نه لون هو لډ د طر ک زمون په د معشره کې رسونه واژونه دي خامونږ چې واده کوو د په واده کې په پنجاب کې داې واژ دی چې هغ د خزو والو اخلی هغې د ښو اخلي نر د ښوونه اخلي سامانونه جه چې وت ووي او دلته د و ووااو اخلو اوته حساب دی دلته چې کله ښه راوادهونه د و په کورنه د ښو په کورمانې هلته چې د ښو اخلي دلته نر اخ ما هل ته ج کو ناس دي دل ته سړی ناستې په کورون نوماندي د سم تهغ ووره لګ دلته چې کله نر واده کوي نرمې سامان کېږيدي چې ته بهدوننه سرهې او دونه دا به کې دونه دا به کې دونه دا بهکې دونه داب کې بیا به دا لور تالهمون دروادهوو غریب هغې دپار یا مسافر شي بهر ملکوون له چې پیسو ګټی ځانله واده وکې و ولې دوه دومه رامان خي دي کو نهکه واده نه را کی. فلا ترور و ی خپل ماما و ی خپل غبی ور منی خوی لری پردی خو خر خو پرګدا او پنجاب کی تیجه حساب هنر ناسته غریب خز زان ل په کور ناسته او نر ناس دل زان په کور ناسته ناس مزدور غریب کای کای منو ملګری ورش کوانو په پیخور کې اغه چې دی ترور کړي وا ترور لو غالبا نه پېږم چې وکاله وکاته کاله ناسته وا نموږ ورته چې راکنه بوډا شون ور وادنه کې ملګری خپل مس کې غپ لګی کنه نو ووت څنګه بوډا شون ور وادنه کې واته کال کېږي څه درې کړی دا و وير خپل ټول وير ټول رمضان دومره ښه رشکاونده و دا ز غټمه به به زو ور کومه موږ غوانان دی غومه زمو په پي کې ماشه د شمارې له کومه د بغلان کوم د علاقو طرفه خلق و دا به زو په کومه به به زو تخزر وادومه خمه و کال تیر کړي وسه کله کدا را سم پسې ګرځي پنجاب کې کوي پنجابیان اغوی د خزووالونو اخلي جیلکېوالونو موږ له باجه خلکو موږ له گاډه راکې موږ له کور راکې چېل مالداري او موږ له دارا کې زمون پکو زمون پ کوڅه کې موږ دا د ਕਿਸمو پخلو پخلو سرګو لیدلې دا یو ډریو ورو د یو سړی سره هغه تخپلور وادوله نو خپلور په واشینګ ماشینی پ کې ورکړې او پکی پ کې ورکړې وسی غانه پ کې ټول شې پ داراس مې ریواجونې زموږ په دې معاشرکه دا ټول کارو نه صاحب کرامو کړي په پیغمبرانو کړي موږ تاسو ته کوم په دې وخت موږ ژوند تنگ شوې پریشانی زیات شوې سکون ختم شوې رې او کډین په لار مې لاړ شو نو امن امان بشه بشه او امان مو سکون و انشاءالله ان شاء الله او کله چې ویل شي دوی ته امن او ایمان راوړې کما په شاند هغه امن اناسو چې ایمان راوړې صحابه کرامو دا غو نه غو په لار مې لاړ شکانه آلو نوای دا منافکانو اممنو آیا مونږ ایمان راړو کم په شان دغ عام نه سه ایمان را وړی بیا و کووفوغ منه به بل زمونږ پخته شوي و راهغ مونږ رسېلی داغ د ایمان د مونږش رسېدللی وي غو ډیر پاک خلکو داغ د ایمان من راړلی هغه مونږ غ ډیرګانګار و اوغو ته منږشو رسدللی پوه شو ولې نهشهرسې دی هغوی انسانان دی او ته انسانې نو قالو وای دې انو امینو آی مون ایمان راوړو کما په شاندغه امنه سفها چې ایمان راوړي به وکوファン او ساب کرامونو پلاړه تکتلی نه مور تکتلی نه ورور تکتلی نه خځه تکتلی خځه پریخي دي طلاقې کړې دي چې کله هجرت کړې ده خځه طلاقې کړې چې ایمان یې نظر راوړي دا هغه بچي چې ایمان یې نظر راوړي بچي پریخي په مکه کې بلرونه وجلې دي په غزوه بدر کې په جنگونو ميدانونو کې داسې ایمانو دی په مقابلله هغوی چا برف الله د پ غمبر پر وای بس نو بیا حرف تنبی دی چې الله خبردار ودرېه سوچوکه لګه متوجی شه لګه دلټ کې ته چې دا, دا. دا خلک د ایمان ولو ته بیا ووقوف ووي که نه خبردار ان نو کندوي دا س کرا و د ایمان چې نه را د هر سابکره او په نقش قدم چې نزي این نوم یک نن دوی همصفاو هم دوی به کوفاندی اصل به کوپوته ته ځان زمیندګي څنګه کړی دا وی په لار ماینزي همصفاو هم دوی به کوفاندی ولیکن لا یعلمون د اتم صفات ولكن لا يعلمون لكن دنیا پویږي دا جاهل <سؤال> دي ته جاهل يزکه خدا خبره کوي که که ته د سنت په تعريف باندې پویلې ته خبر نه وي کړه که ته د ایمان په تعريف باندې پویلې ته په قران باندې پویلې جاهل نه وي ته خبر نه وي کړه چې پلانکي خپقيږي او سوه کو رسم دي رواج دي نو تو کو نو اول ته کنو به نور خلق مات کی تاسو ولکن لا يعلمون لكن دنیا پویږي په دې باندې وایزا نو نه درې په تو نه ویله چې فساد ته ااصللا ووي شپغم وومسیفتته چې ایمان والو ته به ووقوف ووي چې هغه د سابو پلا روماني د پ غمر پلا روماني او اتم صفتته چې چاهې ل و وذا ک لهمه او کله چې ولی چې دوی ته لهم دوی ته لا توسیدو فساد م کوئ فساد دین دی په جاه کې فادمه کوئ فر دی په کې کالو نوای دا منافقان انما بیشکن احنو منگا مسلحون اصلاح کرو ان کیون من خو فساد نیت نره من خو اصلاح کرو جوڑ پیدا کرو جنگ ختمو فساد ختمو اعلی خبردار اننا هم یقین ان دوی همو صفاو ام دوی بے فسادیان دی ولیکن اللہ یشعرون لیکن دوی کی شعور نشتر رہ ویزا کیل لهم اوکل چووی لشی لهم دوی ته آمین و ایمان راوڑے را کما پشاند حغا ایمانه اما نه سپه او چ ایمان را وړی اما ناسو چیمان چی را وړی او ساب کرامو قالو نوای دویو مینو مونږ ایمان راړو کم په شان ده اما چمان را وړ بکو فده خو بیا کفت د خولیونید د مان به بڅوک وړي یا دوه ایځ کې وړه چې ویل شي د منافکانو ته نو ایمان را وړی کم د وج د هغه نه آمنسو چمان را وړی سحاب کرامو. قلونو وایدوی انومینو ایمان راړو کما دا وجه ده اغنا اما نصفه او چی ایمان راوڑه باوکوفانو اول معنی که کما نمورد پشان ده اغنا او دوی معنی که دا وجه ده اغنا دا وجه ده دینا علا خبردار این هم یکینا دوی همو صفه او هم دوی باوکوفان ده دو. ولیکن لا یعلمون لکن دوی نپویگی په دی اما نیچی مونخو کما کلخون منگوی وصل که